16 minuts i mig i se'ns acaba el dia i ara sí, l'última l'última de les qüestions que ens quedava per resoldre aquí. tenim avui aquí el nostre estudi des de les 10, molt atent, he molt atent eh, molt disciplinat escoltant-nos mmm... Sí, sou de Catalunya Ràdio, eh, el coneixereu. Albert Morilla, bona nit. Molt bona nit. Eh, ell està al capdavant del Generació Digital. Sí. Eh, aquest dissabte mateix ja, eh, a partir de les 9 ja el podeu trobar a la web i... Eh, i l'antena ha a, sí, sí. a les 10, no? A les 10, i aquesta setmana parlarem de videojocs que fan Nadal. Ah, sí? sí. Ah, molt ben trobat, veus? Perfecte, doncs ja, ja els tenim una mica situats, tot i que avui no parlarem del Generació Digital ben no. bé, però abans aquí fem una primera pregunta, i és si has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit avui. Sí, he après moltes coses, m'ha interessat molt el Carles Coll. Uh, ah, que és el del món, perquè ell hi ha, hi ha hagut aquell moment que, que fins i tot tu ho has dit no? que, que, i ho he comentat, escolta, poses pluja per, per relaxar-te i, i per dormir. Sí. Uh, I m'ha fet pensar um, que, clar, ell uh, deu estar moltes hores de la seva vida escoltant un so que és el que sabem tots quan estem nedant. Eh? És un so eh, sort eh, molt relaxant, jo penso, perquè t'escoltes molt la respiració. És veritat. I, I he pensat, i mira, tu, a la nit també necessita aigua eh, per escoltar-hi per dormir-se. És veritat, surt de l'aigua i, mm. i se'n va cap a l'aigua. Clar, aquí eh, ara ja comenceu a entendre per què has collit aquest so, perquè aquest so el podries haver gravat tu, de la pluja. Caient. En tinc molts, de, de so de pluja, i, i totes les sons de pluja que tinc són diferents. Ah, sí? Sí, sí, sí. Eh, és a dir, pluja fina, sí. un patac d'aigua, al el... pa paraigua, m'he registrat a mi mateixa amb un paraigua, amb, amb so Binaural, Binaural, diguem i, i és un so fantàstic. Espacio sonante, espaciosonante, espaciosonante.com Sí, o també espaisonant.cat, també ho, pot, ho podeu treballar. allà. I espaisonant.cat. Uh, tu allà hi vas dipositant tot de sons, tota mena de sons. Amb quins criteris? Et uh, vaig començar... Uh, jo enregistro sons des de l'any 92, que em vaig comprar un minidisc uh, i vaig començar... Uh, vaig deixar la càmera de fotos i vaig començar uh, a enregistrar sons. I uh, des de fa cosa de 13 anys aproximadament tinc un blog, uh, que, que és aquest Espacio Sonante, on vaig vaig començar a posar aquests sons perquè la gent doncs, mira, doncs, ho descarregués o escultés. I a partir d'aquí també va degenerar cap altres sons. Però sempre, és eh, sonante, és un espacio sonante, sempre el so és el protagonista. Doncs eh, un primer so d'Albert Murillo. Aquest també podria substituir la pluja per relaxar-nos, no? Absolutament. Aquest, aquest so, és de, si no estic equivocat, és de la platja del Trabocador. Sí, sí, correcte. El vaig enregistrar uh, l'octubre de l'any passat. Um, I és que, clar, uh, he anat a la banya? Sí, uh, alguna sí. vegada sí. La banya és, és un lloc molt curiós perquè tu te'n vas a un costat i el so és d'oceà, gairebé, podríem dir, i te'n vas a l'altre costat i és un so absolutament tranquil, eh, perquè no hi ha gairebé onades. Veus, jo he estat a la banya però no amb aquest ull... no amb aquesta uïda clínica que tens tu, eh? Sí, i aquí aquest so és al mig de la banya. Uh, vaig fer una sèrie de proves, anava a la dreta i a l'esquerra i aquest em va agradar molt perquè es mesclen les dos sons, i sobretot hi havia el vent i sobretot hi ha les onades de la part del mar eh, obert que, que és... A mi aquest, per exemple, aquest som relaxa força. Molt bé, doncs ja tenim que ha escollit la pluja del, del coll, sí. del campió del món. Tenim aquest so de vents de la banya del trevocador. I ara posem una altra de les teves dèries, gravar ràdios. Sí, eh, gravar ràdios eh, i buscar cintes de casset que, que continguin eh, programes de ràdio. Eh, saps que... Eh, bé, jo tinc una edat, una edat i quan era jovenet... Teníem, amb el allà, sí, tota teníem les cintes de casset que enregistràvem eh, la nostra veu, eh, jo que sé, amb els germans d'on feien bromes, i, i molta gent també enregistrava programes de ràdio o música. No teníem Spotify en aquell moment. Sí. I busco cintes de casset que, que continguin aquest, que, que, aquests programes de ràdio, per exemple que no estan a internet, que no estan en lloc, que només estan en aquella cinta. I, i m'agrada molt trobar doncs, coses. On trobes les cintes? Botigues de segure mà, que molts en coneixen i em guarden ja les cintes, o persones que m'han escoltat per qui la ràdio em, es posen en contacte amb mi i, i em diuen tinc aquesta cinta que m'agradaria digitalitzar, i els ajudo. Molta atenció a aquesta gravació. Les tres y quince minutos, vamos a ver la siguiente llamada telefònica que tenemos per la línia número 1, Buenas noches, Radio Miramar. ¿Con quién habló? Eh, con Maria Elisa. Dime, mm. Mi padre está dentro del banco Tranquila, tranquila, por favor Es que esto ya dura mucho Tranquila, tranquila, serénate A ver, ¿cómo te llamas, María Luisa? Sí, María Luisa ¿Tu padre está dentro del banco? Sí ¿Quién es tu padre? Bueno, no quiero quisiera decirlo por si están no. escuchándonos atracando no te, no te preocupes, no te preocupes No no corre ningún peligro, no te preocupes, mi amor, puedes decirlo ¿Quién es tu padre? La encarna combianaba, ¿no? Quines ordres, aquí. Increïble. Uh, uh, bé, de fet, aquesta cinta és, és, de fet, una de les més escoltades de, del meu blog. Vull dir, cada any ho veig, que, que la gent deu posar ja en Carles Sánchez, ràdio, i, i li deu sortir això als el, cercadors, i pf, aquesta cinta, com la vaig trobar, que, de fet, la vaig trobar en un lot que vaig comprar-me a Wallapop, i perdoneu que digui la marca de, de, de, de la botiga, uh, una, un, un lot de 200 i pico cintes, uh, on vaig veure que hi havia apuntats, hi havia la fotografia, vaig veure que hi havia apuntats curioses, coses curioses, de ràdio, de Ràdio 4, etc i vaig dir, cap a casa. I en una d'aquestes cintes, quan la vaig posar, que recordo que estava a la cuina, la meva dona ho va escoltar i va dir, l'Encarne Sánchez. Dic, hosti, és veritat. Jo no l'he viscut, l'Encarne Sánchez. Eh, tinc la meva edat, però però no l'escoltava, no, no, no l'escoltava. -no eh? no I, I coincideix que aquesta persona que tenia aquesta cinta se'n deuria anar dormir, perquè eren ja dos quarts de tres de la matinada, eh, va escoltar que hi havia un atracament a Barcelona, anys 70, va ser abans del banc central crec que era l'any 77 en aquella època hi havia molts atracaments va ser una època que es veu que cada setmana n'hi havia a totes les ciutats va haver-hi aquest atracament ella estava a Madrid, perquè tot això està documentat als diaris, va venir Barcelona per poder fer el programa, i ella tenia una dèria, poder entrar per parlar amb els atracadors, que al final no ho va aconseguir. I hi ha aquesta trucada increïble d'una dona eh, que el seu pare es, doncs, sí, és, sí. és el que estava a la caixa i estava, evidentment, molt preocupada, però ella es nota que amb aquesta trucada li agradava i li va donar corda. Aquesta passió teva eh, tan bonica et deu prendre també moltíssimes hores, sí. perquè compres un lot amb dues cintes, sí, sí. cintes de caset, bé que les has d'escoltar. A temps real, és a dir, no pots passar-ho uh, ràpidament. No. Uh, el que és que tinc una acumulació de cintes molt gran, i de fet, uh, fa un temps vaig, vaig deixar... Ara, ara no ho he fet, eh? Vaig deixar d'acceptar de, cintes perquè és que... Eh, començava a ser problemàtic fins i tot d'espai eh, ara he pogut fer una mica de neteja però sí, sí, clar, eh, jo quan al cap de setmana sobretot el que faig és eh, posar cintes de casset i veure què és el que hi trobo tu necessitaràs una fundació, col·laboradors eh, sí. necessitaràs coses Fets aquí. m'agradaria molt, sí aquí fem una primera fem una primera crida ara escoltarem un àudio que crec que encara no s'ha sentit mai així en públic és veritat que això és com una mena de meravella, eh? Sí. Eh, un tresor tenim aquí. És una cinta del 1966. Sí. Amb una entrevista a Josep Funoll. Mm -hmm. Qui és Josep Fonoll, Doncs un home de 90 anys que relata la seva vida incloent hi la seva experiència durant la Guerra de Cuba. Escolteu, quants anys teniu ara? Noran... Ara 90. 90. O sigui, vos va néixer... Si us mireu, aquí tinc la fe de vida que vos va néixer l'any 1876. El 1876 va néixer. Mireu si en fa d'anys, això. 1866. Quants fills heu tingut? 5. 5 fills heu tingut. 5. I quans en viuen, ara? 4. Carai, nois, sí, quina raça més forta que heu deixat al món, eh? 4. I l'altre poble, petit, va morir a la guerra. Però amb la guerra no s'hi pot fer res, amb això. Sí. Les guerres són terribles. Sí, va morir la guerra. M'agrada molt l'entrevistador i m'agrada molt l'home. Aquest home, Josep Fonoll, no s'hauria imaginat mai que l'escoltarien milers i milers de persones com està passant ara. La veritat és que vaig tenir molta sort perquè es van posar en contacte amb mi el, Benel, el Manel i el Bernard Morgades, que ells tenien més d'una cinta, una d'elles doncs, eh, tenia aquest contingut, d'altres tenia eh, contingut molt interessant que estic publicant a poc a poc a espatiosonant, però clar... A eh, poder escoltar una persona que, eh, que tenia 90 anys l'any 66 eh, no, sí que podem eh, doncs, trobar escrits eh, d'aquella època, però la veu de la manera eh, amb la qual s'expressa la persona que està entrevistant, eh, que també té molt mèrit, sí. i a més, de la manera que ho està fent, no sé si t'ho has d'anar a compte, que sona molt bé. Molt bé. A més, suposo que no era per passar-ho per una ràdio, potser era un document per ell, simplement. Per ells. Sí, sí, sí, hi havia molta gent, eh, sobretot quan van sortir els magnetòfons d avui na oberta. De fet, aquesta persona, ara, ara ho recordo, eh, li agradava molt a Sardanes, i enregistrava Sardanes en directe que això també tinc, i m'he posat en contacte amb persones que els hi pot interessar, perquè pots escoltar Sardanes enregistrades al carrer als anys 60, cosa que està molt bé, i per cert hi ja enregistrat una, una conferència que parla de Sardanes i parla de la crisi que està passant les Sardanes perquè ningú les vol ballar, l'any 66 cosa que, que també m'ha fet gràcia escoltar-ho. No sé si Catalunya Ràdio clar, des del 83 eh, que sí. estem aquí, eh, no sé si, sabia, si havíem tingut mai testimoni directe de la guerra de Cuba va, expliqueu, expliqueu, va, us va embarcar a eh, Cartagena. Bueno, va embarcar a l'any 96, el dia 6 de setembre. Va arribar a l'Havana el dia 20 del Quina matí de l'any. Quina em veu a fer el soldat, doncs, que va negar a la... A... El... Quina, Quina em el... veu anar, a fer, anar a, fer la, a fer el soldat, doncs, que va a la... A... L'any el... 96... O sigui, no... Quants ja 15... 21 anys. Clar, això, això és de museu, eh? Sí, sí. Jo penso que sí, perquè, a més, uh, uh, l'entrevista dura són uh, una hora i quart, aproximadament. I posat-ho encara una, una primera part. Hi ha, uh, hi ha moltes coses que explica que també són molt interessants, però aquestes són històriques. De fet, parla el vaixell amb el qual se'n va anar, mires a la Viquipèdia i et surt allò. És a dir, tot el que diu uh, és evidentment real. O sí, sigui que tu, a més a més, fas la feina d'anar sí. comprovant les coses. Sí, sí, perquè m'agrada... Exacte, és... m'agrada... I, I és que, en el fons, el que faig és per aprendre, també i aprenc moltíssimes coses i, i en aquest cas eh, és, és molt volent poder poder escoltar a la primera mà una persona que és ben, ben curiós perquè ella explica com arriba a Cuba què és el que els hi dona eh, que, o sigui, quins quin són eh, l'abric el, el, el fusell eh, tot, tot ho explica eh, Diu que una de les grans preocupacions que tenia quan va arribar és com se, com es poden enviar les cartes perquè arribin eh, a la família, però en cap moment explica res de la guerra. Curiosament. Clar. Saps? Perquè segurament hi ha coses que... Ha coses que no vols explicar. Que, que no vols explicar exacte, o que t'oblides. Igual, també. Eh, per acabar... Eh, tota aquesta passió que ens estàs transmetent també, jo he de dir que és una meravella tenir d'acompany algú com l'Albert, perquè una vegada, per exemple, en diu, aquí podries posar una cosa de l'Antoni Tàpies, que explicàvem, va anar molt bé, però tu, a més a més, col·lecciones els, els aparells d'enregistrament sí, i sí. tens, tens artilogis de tota mena per poder-ho reproduir, suposo, no? Sí, a mi m'agrada molt escoltar música amb qualitat, però també enregistrar amb qualitat. Sí que és veritat que tinc tres o quatre o 5 gravadores, i ara, darrere la, la que utilitzo sempre és una que és molt petita, que m'hi cap a la butxaca i als micròfons, on els tinc? A les oïdes, a les orelles. Mm, sembla que estigui escoltant música, però no estic enregistrant. I és, de vegades, la millor manera per poder-te apropar a llocs sense que ningú es, eh, se senti molest, saps? T'has pensat, per acabar, què t'agradaria, quin so t'agradaria capturar alguna vegada i que encara no tinguis? Eh... Uh... M'agradaria eh, trobar eh, converses, per exemple, de converses de persones que, històricament, eh, siguin importants. Això sí que m'agradaria. Jo que sé, una gravació del Dalí que no s'hagi escoltat mai, m'agradaria. Doncs, eh, si algú la té, si sí, algú sí. la té, si algú està escoltant des de Figueres o des de... Sí, on, exacte. Eh, que ens ho faci saber. I si no, info Si teniu alguna cinta que considereu que hi ha material important que es posin en contacte amb mi i arribem a un acord. Info arroba albertmurillo.com i espaisonant.cat Exacte. I generació digital, pel que us vagi <ríe> un altre tipus de, de matèria. Albert, ha estat un luxe tenir-te aquí. No, no, no, gràcies per, per convidar-me. Ja, ja et farem anar treballant, ja. I ara escoltem l'última cançó que escoltaràs avui. Molt bé. Som-hi.